Братці, ці кролики!» «Та це ж картопля!» Сказав він після обстеження. «Весна?» Хазяїн ось вже й амбразуру відкрив. «Не по Божому, «З ближнім треба поділитись!» Сказав Орел. «Картоплі тут на три роки!» Я і Орел залізли в амбразуру і набрали вранці картоплі. Деякі бульбини вже пустили білі паростки. Справді весна, і хазяїн за кілька тижнів почне садити картоплю. Ми подали мішки назад кудрявому і вилізли із ями. Поглянули на хутір, там тихо. Мішки з картоплею залишили в кущах поблизу повноводного в ці дні ручая, а самі пішли до будинку. Пес подав знати про себе, коли вже зайшли на чисто на подвір'я. Біля порога стояло з десяток бідонів. Лишенько, який куркуль тут живе? здивувався Орел. Це ж скільки корів треба мати, щоб наповнити оці бідони. А може, німці звозять молоко сюди з інших хуторів. Помовч, попередив командир. Будемо вдавати із себе німців. Ну як тут не засмієшся? Та які із нас німці? Удавати їх значить говорити з людьми сяк так по-німецькому, тільки кудрявому і то з тими, хто знає цю мову на його рівні, або й не знає зовсім. Та скрута змусить і мене й орла підтакувати. У сінях і на кухні нікого. У другій кімнаті сиділо кілька чоловіків і жінок. Грали в карти. «Готен Абент» привіталась. Присутні не відповіли. але Лише закивали головами, перезираючись. «Лабвакер», – поздоровкався я. Всі дружно відповіли. «Лабвакер». Жінка одягнена у святкове національне вбрання привіталась. Добрий вечір. Господар в окулярах, худорлявий з запалими щоками, тремтячим голосом запитав: Хто ви такі? Ми? Свої? Загадково відповів Кудрявий. А, руські, мабуть, із госпіталю. Трутився юнацький голос Це говорив син Просвердлюючи поглядом усіх трьох Чоловіки заговорили по-латиському Називаючи містечко Апе Так, так Ствердив Орелестонською мовою Ми з Апе". І ще в кімнаті була жінка З трирічним хлопчиком на руках Побачивши незнайомих, хлоп'я притулилось до матері, до материних грудей. Я запитав у молодиці ледве чутним голосом, кивнувши на схід. Батько хлопчика там, вона не відповіла, опустивши очі. Та ось наші погляди зустрілись. Жінка раптом усміхнулась і сказала, кивнувши головою, у червоній армії Молодиця не відповіла І притиснула до себе біляве хлоп'я Господарям окрім сина Не сподобалося, що ми служимо у німців Ніхто із них одверто не говорив про це Але й не утаював Це було видно із їхніх поглядів Господиня поставила на стіл глек молока і нарізала білого пахучого хліба. Сьогодні Паска. Ми накинулись на хліб. Кожен видудлив по великому кухлі молока, не крили, що голодні, як не дуже були у розпаті від того, за кого нас тут приймають. І картярі, і молодиця з дитям, звичайно, не вірили, що ми полюємо за радянськими парашутистами, про що сказав їм Кудрявий. Таких голодних мисливців німці б не випустили. У цій непевності добре було те, що господар у разі чого міг сказати –